57. Сашко сміявся з маминої історії, адже він вважав себе дорослим. А я довго не міг заснути. Так прикро мені за поета і за даму, і за собаку. Я довго дивився на місяць за вікном. Так довго, що мені здалося, ніби місяць зовсім поруч. Ну зовсім. Я простягнув руку, і він... Лизнув мене у долоню прозорим золотим язиком. Завтра спробую познайомитися з ним ближче, 14 серпня 1911 року. Вночі я знову спостерігав за місяцем. Він таки сідає на моє ліжко. Я зрозумів, що він страшенно самотній. Раніше я думав, що місяць вдень лягає спати. Проте виявилося, що він ніколи не може відпочити, що йому ніколи не сняться сни. Він мусить мандрувати навколо світу, і його майже ніхто не помічає. Найсумніше місяцю живеться взимку, хоча саме взимку ніч найкрасивіша. Вночі зимові міста і ліси схожі на торти чи тістечка бузе, які так і кортить лизнутий. Я згадав, як одного разу не втримався і лизнув цукрову ручку на дверях нашого під'їзду Після чого мого примерзлого язика мама відклеювала від ручки теплою водою 20 серпня 1911 року Тепер місяць живе у мене в слоїку Я накидав туди вовни Довелося два дні вичисувати її з нашої бульки І так місяцю затишно і тепло спатиметься